Falenderimet i takojnë Allah të madhëruar, atë e falenderojmë, prej ti ndihim dhe falje kërkojmë. Dëshmojmë se nuk ka të adhëruar me të drejtë përveç Allah dhe dëshmojmë se Muhammedi sallallahu aleyhi vësallem është robi dhe i dërguar i ti. Të ndëruar dhezer, muaj i bekuar i Ramazanit me cilin Allah në ka begatu si jel me vete shumë mundësi për të fitu. Si jel me vete një ofertë shumë të pasun nga ana e Allah të fuqi plotë drejtuar të gjithë njerëzve, të gjithë atyënët cilët dëshirojnë me përfitu nga mëshira dhe mirësit e pa fundme të Allahot fuqiplot. Dhe për këtë arsye, është logaritor se është humbje e madhe, humbje e pa kompenzueshme që me ardhë Ramazani, dhe me kalu Ramazani e njerëzit mos me përfitu prej ti. Ndërsa mënyra e përfitimit prej Ramazanit gjithë sesi është shumë e kompletuar. Për këtë arsye, spaku muslimani dhëtë me e pas një program të prioriteteve, dhëtë me e pas një list të gjanave me rëndësi dhe me i rëndit ato ashtu sikur se e meritojnë në mënyrë që Ramazani i ty në me qenë sa më i begatëshëm në mënyrë që kjo kohë që i ka dhënë Allahu i majdhruar na e ka lënë në dispozicion me pas mundësi me o shfrytëzoj sa më shumë edhe sa më mirë. Për këtë arsye do t'i përmend diçka nga këto prioritete, edhe pse ato janë të shumta dhe sigurisht që një takim nuk na mjafton për me thonë se 3-4 punë do të më i kryej edhe përfundum. Për së gjithash besimtarë duhet kohë pas kohë më uliru prej aty në barrave, prej aty në ngarkesave të cilat nuk i hinë në punë. Disa madje jo vetëm që janë të tilla, por disa ngarkesa dhe disa barr i barti me vete, por ato janë të dëmshme, shumë të dëmshme. Munon me çën me pasoja fatale për neve. Barrët për zejësit, ngarkesat e mëkateve, të veprave të këqija të gjunaheve, të mungjesës e respektit në e Allahut fuqiplot dhe mësë do gjojë shmërisë ndajti. Pre këtyne barve do të me u liru. Eksistan një mundësi shumë efikase dhe shumë funksionale që gjdo një anë i ka mundësime e shfrytëzu edhe është e garantume. Aja është mundësia e teubes. Allahu i madhruar gjatë gjithë kohës i lenë hapun Dyert e Teubas, dyert e pendimit, dyert e kthimit të robërave të vet ka Aj. Gjithmonë këto dyrë janë çelë, edhe kurrëherë nuk mbyllen. Mirpo, duke qenë se Ramazani është një kohë shumë e veçantë. Është koha kur për veshtierash, edhe ai i cili në kohët e kaluara nuk ka pengu mos më u pendu. Shejtani çofti mallkuar edhe çoft larg prej neve. E ka marë përsi për që njerëzit me i lajthit, njerëzit me i shti, me gabua dhe me botë gjunahe sa ma teper. Mirë po në këtë program, aje shfrytzon edhe mundësin që dikush i ajepë vetë që mos me ilon njerëzit me u pëndu, mos me ilon njerëzit me u këthjel, për që ata shpesher njeri kërkon rrugdalje, mirë po i duket si kur nuk ka rrugdalje se shejtani ja mbyll të gjitha rrugët edhe të gjitha shtigjet. I thot ti nuk mundesh më upendu, ti nuk bën më upendu. I nin njerëzit sot të thon, vallaksh ardh në xhami. Mir po s'kom lën sen pa bó, edhe s'pundokë ç'është e hishme un me ardh në xhami. Shejtani e mashtron atë njerë. Pse? Për arsye se si jam ushmerrë se ti s'bën më upendu. E në çit kohë, gjithmonë shejtani ç'shto ç'at pengesa për neve, në këtë kohë Allahu i madhruar e ka lirë, e ka prangos shejtanin. Dhe e ka minimizu, e ka paksu ndikimin e ti Andaj është mirë që ne muslimanët me është fritëzur astin Edhe me e bo një këthem të sinqert Edhe cilësor të kë Allahu i madhruar me teube Me pendim, duke kërku falje për mkatet tona Edhe ate, Allahu është aqë i mshirëshëm Allahu është aqë i mirë Sa që nuk ne e kushtë të zënë çëna më thon o zot filan gjinon që e ka më bu filan ditën falma e pastaj falma edhe filan gjinon që e ka më bu filan ditën tjetër e kështu me radh mjafton një vendosje e sinqertë me thellësi të zamros më thon o allah krejt çka ka stash, po më bu deri stas po m vjen keq për to edhe të lutem falmi edhe me çi thotë ti e bën e bën një rilindje ti e bën për vetes një njerëz të ri pa gjinohë Dhe për kët arsye pra është mirë Ramazanin me fillu me me me shfrytëzuajemi halan në fillimin e, e tij për me qit kët hapin e parë se ky hap pastaj na e pastron, na e zbardh façën e jetës, na e zbardh regjistrin e veprave, edhe na e jep mundësinë të lirum prej atyne barrëve të panevojshme, prej atyne ngarkesave të dëmshme me heqës përpara sigurt Edhe stabil edhe në kahjen e duhon Për i gamberi sallallahu aleyhi vësillem E ka dhon shembulin matë mirë Qysh do të me qenë njëriju që pendohet Qysh do të me konë njëriju të cilin, të cilin e brendë dërgjegjia e vetë Për vepra cilat i ka bo e nuk është dashtë me i bo Thotë për i gamberi sallallahu aleyhi vësillem E johën nësë tubu ilallah O ju njerëz Pendohoni tek allahu Fe wallahi inni le etubu ilallahi wa estagfiruhu fil jomi ekthera min mi e ti merre Se wallahi un i pendohem Allahot dhe kërkoj falje prej ti brenda ditës mate përse një qindë her Muhamedi sallallahu aleyhi wasallam i pastrumi prej gjunaheve, i lirumi prej barës së mëkateve A i cilit Allahu ja ka fal ato qka i ka bo do ma herët edhe qa da të i bante ma vonë prapë se prapë i kërkon falja Allahut më te përse një qindëherë në ditë. Andaj, kjo është rruga e shpëtimit edhe kjo është rruga e suksesit, për cilën thëtë Allahu i madhruar, wa tubu ila Allahi gjemiën e juhe il mu'minun e leallekum të flihon. Dhe pëndohunit të gjithë tëkë Allahu oju besimtar, nëse doni me pas sukses, nëse doni me qenë të shpëtum. Pas kësaj, vijë vinë hapat konkretë, vje aplikimi i asaj që është shtylla kryesore e islamit. Shtylla kryesore, na e dim se islamin ngritet në bi pes shtylla, mirë po njona për e tyne është e veçant. Njona për e tyne e mban peshen edhe rëndësin e islamit ma te përse tjera, ajo është namazit. Hapi konkret është që njëriju edhe në kuadrë të teubes dhe këthimit të këllahu me vendos me i falë pes kohë të namazit. Falja e pes kohëve të namazit të nderun vlazen është diska e cila nuk diskutohet, nuk i nënshtrohet kur farë diskutimi, kur farë debati, në momentin që ke thonë La ilahe illallah Muhammedur Rasulullah, në momentin që e ke pranu që e musliman, ti ke thonë une për faljen e namazit nuk e diskutaj ma. Për arsye se që tu lë lidhët, të jesh apo të mos i të mos i jesh musliman praktikisht. Dëshmia më e drejtë për drejtë, dëshmia më e mirë, dëshmia më permanente për të qenë musliman është namazi. Andaj Ramazani është fillimi. Ramazani pastaj na jep mundësinë që për veshtirash jo vetëm që do ta falim namazin, por do ta falim atë në xhamat, do ta falim atë në xhami, do ta falim atë kolektivisht për arsye se, si kur se nga ka tregu Muhamedi sallallahu aleyhi osallem, namazi i falun në këtë form, pra në bashkësi edhe në kolektiv, e ka vlerën e 20, 25 herë ose 27 herë më të madhe se sa namazi i falun vetën. Dhe ashtë shumë erancishme të nërru vlazen, që e, lidhja jonë me namazin tjetë e pashkëputun, po një kosisht edhe të adaptohemi, të stërvitemi, të trajnohemi, Për të frequentu xhamiat, për të frequentu shtëpitë e Allahut fuçiplot, aty ku ibadeti ka vlerë më të madhe dhe aty ku besimtari e ndin veten sikur se peshkun ujë. Pas kësaj vijnë dy xhana, po i, përse, po, i për, po i përmendi bashk për arsye se kanë ardhur në një hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të përmenduna bashk. Ato janë xherimi dhe Kur'ani. E përbash këta e këtjën e dyjave, është gjithashtu edhe koha në cilën ndodhemi për arsye se Allahu i madhruar e ka bo obligim agjerimin e muaj të Ramazanet. Edhe kjo është një prej shtyllave të Islamit. Edhe kjo është një prej mundësive të cilat i kemi për dëshmu se jemi musliman, se jemi të sinqert, se jemi musliman, të gëtshëm për t'ju në nështru Allahut fuqiplot, aqësa në lejojnë mundësit tona, e mundësit tona janë të 100% ta, përveç rastet e përjaçtimit, si kurse ashtë sëmundja, pleçria e thel, e rastet tjera të veçanta. E kam fjallin për njerëzit e shëndosh, e kam fjallin për njerëzit e rinjë. Ata me agjerim e dëshmojnë me maksimumin e në nështrimit dhe për ulljes Se janë vërtetë ropër të Allahut me zgjedhjen e vetë Dhe agjerimi pa dyshim se ashtë asht një sakrific Edhe ashtë një vetëmohim shumë i madhë Dhe mu për këtë Allahut i madhruar Për agjerimin shpërblen në mnyrë shumë të veçantë Krahas kësaj ashtë edhe Kurani Kurani, fjala e Allahut dhe uvëzimi i ti Pa të cilin ne si musliman nuk ban me e paramendu jetën tonë Për arsye se nëse Mendojm se mundemi mia dal pa te atë, atëher gabohemi. Nëse përpiqemi të jetojm pa udhëzimin e Kuranit, atëher e etë, tër yta jon do të shkojë poshtë. Nëse jeta jon e kësaj bote shkon poshtë, atëher në botën tjetër nuk kemi se çfarë kërkojm para Allahut foçi plot. Ku është e përbashkëta e xherimit edhe edhe e Kuranit? Kurani ka filluar me zbritjen e Ramazan. Kurani ka filluar me zbritjen e Ramazan. Shocërimi i Muhammedit sallallahu aleyhi ve sellem me Kur'anin në Ramazan ka qenë i veçant. Për arsye se njëherë në vit e kishin takimin me Gjibrilin për me e përsërit, për me e, e rifresku Kur'anin së bashko. Këtë praktikë do të aplikojmë edhe ne një jetën tonë. Ndo shta ka musliman të atil që halase kanë ledzu Kur'anin. Halan nuk e dinë se që ka thotë Kur'anin. Un mendoj se një musliman i mirë, një besimtar i devotshëm, edhe i sinqertë, duhet të me konsideru Kur'anin sikur një porosi e cila i ka ardhur atij, atij personalisht, ty personalisht, secilit prej neve, nga Allahu fuqiplot, edhe duhet me me padurim me marr atë Kur'an me këshirë çka na ka thënë Zoti në të. E kom përmend një shembull po për e ri përsëris. Kur Në e japin telefonat tonë që i mbajmë në parxhepa sinjalin se na ka ardhur niporosi. Në çfarë do gjendje më cin, përveç namazit. Me kon të u fol me dikon shumë transhesëm, kemi qef, fshehurazi, vjehorazi, me qyr kush po na shkruan edhe çka po na shkruan. Edhe pse ajo porosi mundet më cin shumë palidhje, ajo porosi mundet më cin shumë irrituese për ty, mund të dikosh metalon i lajm shumë të hidhur, megjithatë kur rreshtja të shtin me qyr çka po thot. Në porosit, që në praktikës e ditë që shumë i ca pe njerëzve dinë edhe me i shkruaj çdo atë. Ndërsa Kur'ani na ka ardhur porosi për Allahut fuqiplot, e mbajmë në shtëpiat tona, e mbajmë në raftet tona për zbukurim, mirë po halal se kemi marr Kur'anin, halal se kemi marr guximin edhe me çelë dhe me kshyr, më thon te kshyri çka po më thot Zoti mu në çt Kur'an. Po e përmendë hadithin. Foth pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Inna siyam Wal Kur'ane jeshfe'ani lil'abdi jaume l'qiyama A gjërimi edhe Kur'ane Ndite në kiametit angajohen Për të ndërmjetësu për robin e Allahot Për muslimanin Je kulu sijamu e i rabbi Menatuhu el ekle wa shurbe fin nëhar Fe shëffi'ni fi A gjërimi thëtë o zot jam Unë jëmë konë pëngjesa që se kumlon këtë robë tonin me hongre dhe me pi gjatë ditës. Andaj të lutëm pranoje angajimin tim. Ndërsa Kurani thot e i rabbi, me na të hunë nëvë me fillejnë, fe shëfërëni i fihë, o zotë jam, unë e konë pëngu robin tanë mësë me flajtë natën, tu u shëshru me mu, tu më ledzum mu, tu studiur rëthmeje, s'ka flajtë, kam betë pa të gjumë i shkreti, andaj pranoje angajimin tim, dhe thot pejgamberi sall dhe pranohet angazhimi e axhirimit edhe Kur'anit për robën e Allahut fuçi plot. Është një fitore shumë e madhe nëse ne dim, nëse ne xejm Kur'an edhe gatishmërinë me shfrytëzu kohën e Ramazanit për vestërash me axhirim, me axhirim të mirë, jo me axhirim të that, jo me axhirim të zbrazt, jo vetëm me uri edhe etje, me axhirim edhe nga të gjitha vështirësitë e qështja. Madje me axhirim dhe përmbajtje edhe nga atove pra cilat eventualisht mund të mos jenë të këqia, por mund të jenë te përta. Na e shpenzojnë kohën, kotë, edhe atyjnë e du me u thonë, si do masë në Ramazan, largë prej neve. E me umarë vetëm me punë të mira nga se jetë ashtë e shkurt. Sa njeri ka, që vitin e kalumë ka qenë në Ramazan me neve, sa të nuk ashtë. Sa do donte ai njerëj me kon sot këtu edhe me ndihju këto fjalë me e fal kët namaz të Xhumas, me xheru kët ditë të Ramazanit, me lexu ndonjë shkronj prej Kur'anit. Mir po ja ç që... libri i ti është të mbyll, ndërsa ne i kemi librat hala hapon. Për kët arsye, për kët arsye do të jemi shumë të kujdesshëm dhe të shfrytëzojmë kët mundsi. Ekziston edhe një edhe një pikë tjetër e ç't gjithsesi është e rëndësishme. Është vërtet se ka të bëjë me ka të bëjme diçka vullnetare, që nuk është obligim. Me gjithate, ato që ka janë vullnetare, në kryojnë përparsi edhe në kryojnë forcë e ga dishmëri që ato që ka janë obligative, mos me i diskutu. Fjale është për namazin e natës, ose për atë që në Ramazan e quajmë namazin i teravis. Shumë bahen musliman të zelë shumë në Ramazan, edhe vinë më suvikisht e falin namazin e teravis, që valahi nuk është lehtë. Edhe ton e dini që nuk është letë Realisht nuk është letë Mirë po Ton po e falim me letësi Ton po e falim të freskat Kjo ndoshta edhe për arsye se Allaho e ka lidh ato që na pengon pej namazit Me mujt edhe pej farzëve na pengon E Allaho e ka lidh Tash edhe na filja po na vjen letë Edhe namazit vullnetar po na vjen letë Mirë po qështë du të me e kuptu këtë mundësi Du të me e kuptu të ndërru vlazën që o kemi mundësi me u trajnu, me u forcu, me u stërvit, me jamarë dorën, për me e falë namazin, edhe atë e obligativ, edhe atë e vullnetar, edhe jashtë Ramazanit. Dhe është mirë që kur dalim prej Ramazanit, me marë me veti dishkapi namazit natës, dishkapi namazit teravis, mos i falëshim 23 qate mas Ramazanit, bile dhejtë me i falë, mos i falë që me dhejtë, bile nja 4 ose 2, po kryesoria mos me u shkëput kretë prej namazit natës, për arsye se lidhja e natës me Allahun fuqiplot, e banë lidhjen ton edhe të ditës funkcionale. Kur lidhjëmi natën me Allahun, shpenzojmë impulsa ma pak, po fitojmë ma shumë, e ta një ditën e kemi ma kolajt. Për këtë arsye, është mirë me i najtë gati kësa i pune edhe pas Ramazanit, ashtu që prapë po e përsëris, ajo që nuk do të duhet i nështrojt diskutimit edhe pazarit në asë një mënyrë janë pes kohët e namazit. Edhe aj që deri tash, deri në këto momente që po i flasim këto fjallë, nuk e ka pas të regullu me punën e namazit. Në çdo moment le të thot vetëm veti o Zot më fal, o Zot më fal deri stas rregullisht. Edhe për këtë moment e duhem u fal rregullisht. Mu për vetëm karastis me komunikuar njerëz të cilët nuk e kanë fal namazin me rregull. Mir po, Allahu e din më smiri si duket ka cin mungese informatas. Edhe njëri më ka thon, un nuk fal namazin me rregull. Çka duhet të më bësh? Thash do të më jalis më fal. Fa kur më jalis më çtash tash, u bë vakti akshomit. Për e këti momenti po filloj me e falë namazin edhe do të vazhdojmë edhe vendos kur momës me e lonë namazin edhe elhamdulillah kur momës nuk e kalonë namazin. Në është një gjojë letë kja, vetëm dhëtë me e kalu që atë pragun edhe me ndru statusin. Nëse e kemi pas statusin e mos falsit, tani do të fitojmë statusin e falsit të regull të namazit edhe krejtë problemet lidhën me namazin i kemi të zgjithu na sa Allahu kal kalon rrugdalje për çdo gjë. Kalon rrugdalje dhe lehtësime madje edhe për gjitha ato vështirësi me të cilat eventualisht mund të përballemi, sikurse janë smundja, udhtimi, situatat emergjente e kështu me radhë. Allahu është shumë i mëshirshëm, Allahu është shumë i mirë. Oferta e Allahut fuçiplot ndërun vllazën është shumë e këndshme për neve. Problemi më ma i madh, të cilin ne e kemi, është ignoranca e jonë, është mosnjohja e jonë E asaj ofertë edhe për këtë arsye nuk kemi arritë hala më e përvetësua atë ofertë, edhe me përfitu prej saj, inshallah Allahu i madhruar me mëshirën dhe mirësinë e vetme mundson se këtë ofertë na më e përvetësua me forc, edhe mos me lën asgjë prej saj merashku hoc pa përfituar ne edhe pa pa përvetësuar problemin e, e madh që Allahu ka përgatitur për te, e them këtë që dëgjua dhe kërkoj falje për Allah te për vete edhe për ju, andaj ju kërkojni falje se Allahu falës dhe mëshirues. Elhamdullilah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Gjithsesi oferta e Ramadanit është shumë e begatshme, ka shumë punë, ka shumë veprime, ka gjithsesi edhe shumë shpërblime gjendja e secilit prej besimtarëve, gjendja e secilit musliman, sidomos ajo shpirtërore, ajo e, -e devotshmërisë dhe e besimit ia ja mundson atij të mëshënjim shumë i mirë dhe më i suksesshëm në të gjitha fushat e veprimit. Dhe për këtë arsye një prej një prej e, veprimeve gjithsesi shumë fisnike edhe shumë të vlefshme për besimtarin është edhe ajo me çka e kam përshkruar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam e prej këtyre përshkrimeve ne duhet të marrim mësim. Ne duhet të frymzohemi në jetën tonë. Kanë thonë për pejgamberin sallallahu alaihi Pejgamberi, wa sallam. Kanë në nëbiju sallallahu alaihi wa sallam e gjweden nasë. Pejgamberin sallallahu alaihi wa sallam ishte njeriu më bujarë, njeriu më dorlirë. Wa kanë e gjwede ma e kunë fi Ramadhan, hina i lkahu Gjibrilë. Ndërsa, halam më bujarë edhe më dorlirë, më gjymertë, bohej në Ramazan, përshkak se... Kështë e takimi me Gjibrilin E tash takimi me shusnit mirë E ban të njeri unë e mirë Halamat mirë Edhe në fund përshkrimi Thot fele Rasullullahi E gjwedu Bilkhejri Minërrihi il Morsele I dërguar i sallallahu aleyhi ve sellem Ishte më bujarë edhe më të dobi prorës Për njerëzit Sesa një frym e bute dhe e mirë Cilën e lëshën allahu i madhruar Plët bereqet Gjumër të lëku Edhe të dorë lirësia e pejgamberit së Allahu Aleyhi Veselle Dojtë të na frumëzoj edhe neve që të bëhemit këtil Muaj i Ramazanit është muaj në cilin Si cila vepër Ka vlerë matë madhe se sa jashtë kësa i kohë E edhe sadakaja si e këtil E ka një vlerë të veçant Për këtë arsyje dojtë të aplikojmë të deru vlazen Edhe dojtë të ndihmojmë atyret cilët kanë nevoj për ndihman ton Edhe të mos presim që ata të në kërkojnë neve, që ata të në lypinë neve. Ne duhet të i kërkojme dhe të i gjejmë ata. Edhe ne duhet të ashtrim dorën e ndihmesës jo me ndonjë ndjenje të lartësis, ose me ndonjë që ndremë se qërë unë e ty po të ndihmoj, jo. Por me ndjenjen maksimalet për ulljes ndaj Allahut dhe të mirë njohjes për te që nga ka begatu me të mirat e tia. Ja. Besimtari kër e shtrim dorën e ndihmesës nuk duhet me e këshyra atë at të xhorin atë ngroten e cilit për indihman, po i ndihmon, po duhet më ekshyr Allahun i cilit ka begatuar. Edhe më thon o Allah, këto të mira që mi ke dhënë, ç'un e di çka po japi për ty. Edhe hiç mos e kshyr. Harro atë të cilit i ke ndihmuar. Mos e kshyr se i ke ndihmuar një personin e krijesës së Allahut fuçiplot. Por arsyyes se nëse fillon me ekshyrat e më nënçmim, ose zoti na rujt fillon me ia përmend atë rrezikon me azhasu lemoçin tondë dhe bamirësin tondë. Mirpo këto punë do të më i bëj për hir të Allahut Fuqiplot, e me këto ne duhet ta përgatisim veten tonë në mënyrë që edhe pas Ramadanit pastaj të jemi në gjendje të vazhdojmë rrugëtimin tonë të sigurt dhe në drejtimin e Kahën e Duhur drejt Allahut Fuqiplot, drejt knaçsisë së Tij, drejt mëshirës së Tij, edhe drejt xhennetit përfundimisht. Allahun e madh e lutim me sinqeritetin më të madh, ç'a Allahu të e bëjë të beqat the begat kat Ramazan për neve. Allahu o aleh soft hallet të gjithë atyre të cilët kanë halle. Allahu o ndihmoft muslimanëve gjithandaj në për bot. O aleh soft atyre të cilët janë duke përjetuar zullom e luftra të ndëshme. E kondixu sot në mëngjes dëshminë e një plaku sirian. Të incizum me 19 shtatit. Thotu wallahi që tet ditë në shtëpinë time nuk ka hijë, ka fshat buke. Ata njerëz janë musliman. Ës por ta na ndoshta nuk kemi mundësi më ash gat dorën për këtujt, po mundomë me dua për ta vllazën, e shfrytëzojni kohën e veçantë të duaosme ulut për këйт muslimanë e me ulut edhe për ne ve gjithsesi, me ulut për veten masparë e pastaj për të tjerët inshallah Allahu i madhruar i pranon lutjet tona. Inna Allaha wa malaikatehu yusalluna alel-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammad kema barak ta ala ibrahim wa ala ali ibrahim inneke fil alameena hamidun majid allahumma a'izzal islam wal muslimin wa zillah shirka wal mushrikin wan sur man nasar addin واخذ من خذل المسلمين اللهم من ارادنا والاسلام والمسلمين بسوء فرد سوءه وكيده على نحره واشغله بنفسه وجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين اللهم ردنا والمسلمين جميعا الى الاسلام ردا جميلا اللهم اات نفوسنا تقواها وزكها خير من زكاها انت وليها ومولاها عباد الله ان الله امر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واقم الصلاه